بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله کی تحقیق معنی کو بسم الله کے لفظ دا الله راغل دے لفظ دا الله داه د دا علم دی د نوم دی ته هغه ذات باره چې هغه واجب الوجود وي او مستجمع وی راځم که ون کوي ټول صفاتو د کمال لره ابرمنور شیخانا هو علم لذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال دا نم دغه ذات دې هغه واجب الوجود و دغه وجود ضروري وي او راجمه كون کې وټولو صفات د کمال لره او د صفات د نقص نهغا هوا او پاک په तारीफ کې لفظ د واجب وجود راغی واجب الوجود واجب الوجود معنی دار چې د دا هر وجود زور وي ټول اشیاء په نزد د منطقې نو باندې د په قسم دي ټول اشیاء په نزد منطقې نو باندې د قسم دي یو واجب دیم ممتنعه او درمه ممکن واجب هغه ته ولیکي چې د هغه وجود ضروري وي لکه وجود د واجب او ممتنی ار ته وی لیکي چې ده هغه عدم ضروري وي ده هغه عدم عدم ضروري وي لک شريك الباري تعال ممتنع منطقني چې ده باري تعال ده الله رب عزت شريك راتل دا ممتني دي منه دي او بن ممكن دي ممكن چته غری وجود او عدم دواړه ضروری نه لکه د سلسله د ممکنات ممکنات چې څومره دي انسانان حیوانات دا ټول ممکنات دی ته دې وجود او د دې عدم دواړه ضروری نه دي بلفظ الله كي اختلاف دا الله ده مشتقي ده أو كده جامد دي. من بعضي هوي كي الله مشتقي ده لكي مشتقي ده بده كي اختلاف ده كي ده مشتقي ده او فنذ سبوی نحوی باندې لفظ الله اسمی جامد ده ابر معنا دیګه دغه سنج ذات الله لم یلد او لم یولد ده ذات الله ولم ولم یولد دغه شان هر اسلام چې دال له ذات دا الله باندې او هم مشتقی نه دل جانا او برمان سین الله جون کی دلالت کو په ذات باندې او رحمان او رحیم دې دلالت کو په چا باندې په صفات باندې او ذات مقدم وی په صفات باندې نو دیو جنات مقدم شو صفت رحمان او رحیم باندې مقدم شو رحمان او رحیم معنی لفظ د الله مقدم شو مخک راوله شو پر رحمان او رحیم باندې چې دا دواړه صفته نه دي نو زه هم دف شو هغه اعتراض هم دپ شو نو ور چې ترقیق خود ادنان اعلا ته کیږي ترقیق خود ادنان آلات. اعلا دکیږي نه پکار داو چې رحمان او رحیم په الله باندې مقدم کیږي حاصل له جواب داو ده چې دل تل لحاظ د تقدم ذاتي شوه ده دل تل لحاظ د تقدم ذاتي شوه ده رحمان او رحيم دوارا سيغي ده دو صفتي مشباة دي دوارا سيغي ده صفتي مشباة ده دوارا سيغي لفظ ده الله او د معنى ده رحمان و رحيم رقط القلب رقط القلب نو كسوك ده اعتراضوكي رقط القلب خبشان ده الله كي نسيكي قلب خو اگه جایده پارا جسم بسابیتیگی خیل نه بی نا ده وجه نا مانگ پارا کې کی تجریب کهوسه که صرف دلتا مانا در قط اخلو در قلب ماناوسرا نا خلو بیفر رحمان الرحیم که دره وڑا اعرابات سی کی دره وڑا اعرابات <سؤال> سلاسه فا الرحمن الرحیم کی جایز دیو سیکی اچه الرحمن الرحیم دا مرفوع شی چه شی دا؟ مرفوع شی نو دا بخبر شی دفاره دا دا بخبر شی؟ مفتدائی محزوفه أهو الرحمن الرحيم والرحمن الرحيم يدى دوار منصوب دي دوار منصوب أو دوير الفارفة في دي عن الرحمن الرحيم عن الرحمن أو يدى دوار مجرور دي دواړه سي ما जरुर دي زکا چر الرحمن الرحيم دا دواړه صفاتين دي دا دواړه صفاتونه د لفظ د الله دي او لفظ د الله مجرور الرحمن الرحيمم مجرورو دویمه مساله په مقام کې ها غدادا چ عام عدد مسنفين داده عام عادت مسنفين داده چې غیب خپل کتاب کې بسم الله او الحمدلله دواره راوړي مسنفر رحمه الله خپل کتاب او خپل رساله تحمید باندې الحمدلله باندې نه د مصدره کړي کافي یې کې الحمدللہ نشتده نسوال واردیگی چه مصنف رحمه اللہ خفل رسالہ فا الحمدو بانده مصدره نکرلا نخلاف راغی اکتاب اللہ نا. او د حدیث نا. او د کتب د صلاف و صالحین نا ابا معنی پوشوی گا یو جواب ده چې کوم حدیث وارثه پشان د حمد کې ا حدیث متکلن فیه ده شنې متکلن فیه ده د حدیث وارثه حمد کې پشان د حمد کې چې کل زبالین ده کل امرن زبالین ده دا متکلن فیه ده څوک ویله حدیث زویب دي او څوک حدیث سید دي دویم جواب ده ده یو امر استحبابي دي امر استحبابي دي وجوبي او لازمي ندي خبر ما نور هغنه یو امر استحبابي دي الحمد الله راول الحمد شروع کول یو امر استحبابي دي وجوبي ندي د رین جواب دہ د موثنیف رحمه الله د کتابو یو کتاب لیکلو فعلم الالفاظ کې او بل کتاب لیکلو فعلم اعراب کې فعلم الالفاظ کې مصنف رحمه الله بسم الله والحمد لله د્વાل ذکر کړیو نو د وجنا په علم الاعراب کې دوپاره د الحمدلله ذکر کول ته حاجت رانه غه امیره په مکمل سو جواب شیل درې درې جواب داده که د قران دو قسمه ترتیب ده د قران دو قسمه ترتیب یوه ترتیبی نزولی ده یوه ترتیبی جمعی ده جمعی یوه ترتیبی نزولی ده آیه او ترتیبی جمعی ده په ترتیبی نزول کې رمایه سورۃ اقرا بسم ربک خلق ده او هغې کې الحمدللہ نشته ترتیب نذولیتی اول آوه ها آوه کا اور باندې کنا او ته جمعی کی بسم الله الحمدللہ دواڑشت ده نو مصنف رحمه الله له حاضر ترتیب نزولی کړي ده سن ابراهيم رحمه الله له حاضر ترتیب نزولی کړي ده بین جواب داده چه کافیه متنده کافیه او بناد متونو په اختصار بانده وی بناد متونو اختصار بانده وی دو دو جنه مصنف رحمه الله الحمدلله نگر آوره شپگم جواب داده چه مصنف رحمه الله فَلَرَسَالَة نَدَمُ سَدَر کړي فالحمدللہ باندي حزمن لنفسه حزمن لنفسه ملګری می د جواب کړه حزمن لنفسه د کسر نفسید و جن د عجزید و جن د الحمدللہ نظر اورې زمای کتاب پښان د کتابونو د سلفو نه ده ورکه کتاب د کتابونو د سلفو نه کم ده کمال الحمد الله راوړي وې اب ذکر کړی مې وې نه زمای او د سلفو د کتابونو مابین کې مساوات راته او ما خود کتاب خودمره کتاب نه ده عجزی وکړل کسر نفسي وکړل نو د وجه نه ما الحمدلله را نه ورنه خبرونه پیګنه سوال چې همت هو عبادت ده همت هو عبادت ده او کسر نفس غو عبادت باندې راځي کسر نفسي عبادت عبادت چې عبادت کیناله وتا کی عاجزي خبرونه پیګنه به پا طرق که خو قصر نفسیه و حضمن لنفسیه نشتره این جواب داده یو عدم تصدیر ده مطلقن چه مطلقن الحمدللہ رانوڑی مصدر انه که بالحمدللہ بانه عدم تصدیر ده مطلقن عدم تصدیر ده مطلقن بل عدم تصدیر ده بل عدم تصدیر په دیشا انصرہ چې دا الحمدلله جزو کتاب نه اونګر دی الحمدلله جزو کتاب نه اونګر دی جنو کتاب الله نه اونګر دی کې ک لیکلینی په کتاب کې خاندې کړه ده نو سوالو کا چرګه تا ته صفتر چې موسی نفرہیمه الله کتابتن نه د لیک الحمدلله نو قولن خو کنه جواب داده حدیث کرا دی جن المؤمنین ظن المؤمنین خیره فمن انه من تا ز خیر شر نی لیدنه طه مومن تلفظ کړئ قولن به ویری شپه جواب شول کنه اووم جواب دادے کی مقصود دا الحمدللہ نه هغه بیان د صفات د الله دی د <تصفيق> صفات دی باید الله صفات او دغه مقصود حاصل شوه دی پسې من د بسم <تصفيق> نو دیو جن حاجت نشته دي ذکر کول د الحمدلله تا نو د دیو جن مصنف رحمه الله فلا رساله د مصدره نه کړلا تحمید باندې په الحمد لله باندې مس یا په